Kapitola 24. čtvrtá Karnova chrabrost Judištěra viděl Karnu útočit v čele kurovců. Otočil se k Aržunovi a řekl mu Pohleď o Dananžejo, na mohutnou formaci nepřítele, kterou vytvořil Karna. Podnikni potřebné kroky k jejich zastavení. Dnes můžeš Sutova syna zabít. Aržuna se usmál. Konečně dostane příležitost zabít svého nepřítele na život a na smrt. Na tento okamžik čekal od Turnaje v náporu. Kdyby měl příležitost, zabil by Karnu již tenkrát. Tak by se možná předešlo veškeré této smrti a zkáze. Osud to však tehdy z nějakého důvodu neschválil. Arjuna v dáce spatřil vlád v praporu. Vše se stane, jak říkáš, můj pane. Zabijí Karnu a tak přivodím zkázu kurovců. Když Arjuna pokračoval vstříc Karnovi, Judištěra nařídil Býmovi bojovat s Duryodanou a jeho bratry, Sahadevovi se Šakunim, Sátěky mu varmou a Pándiovi, králi jižní báraty s Ašvatámou. Sám se rozhodl bojovat s Kripou. Obě armády se střetly. Arjunu na v rozkaz obklíčili tisíce vojáků. Pokud to jen šlo, Kuroves ho chtěl před střetnutím s Karnou oslabit. Karna se vrhl mezi pančály a zabíjel je na všech stranách. Drišťa Dumna, Shikandí a zroupadění synové ho vyzvali a vystřelili tisíce šípů. Tři z karnových synů, Bánu Séna, a vryša přišli otci na pomoc. Všichni to byli maharatové a svedli s pádovskými vojáky mocný boj. Brzy se do řeže zapojil býma a ke Karnovi se připojil Dušásana. Býma zabil Bánu Sénu šípem s ostrým jako přitva přímo před karnovýma očima. Potom napadl Sušénu, Jemuž provodl hruď třemi železnými šípy. Princ padl na kolena. Zuřící Karna zasáhl Bímu stovkami šípů. Býma ale na útok nedbal a vystřelil šíp s ostřím jako břitva, aby Sušénu zabil. Karna jej však v letu srazil. Sušena se z Bímova útoku vzpamatoval a rozněvaně zautočil na nakulu, který ho vyzýval k boji. Do boje se s radostným řevem vrhli další vznešení hrdinové obou stran. V nastalém zmatku bylo tisíce bojovníků zabito či zmlezačeno smrtnostnými šípy, které zaplnili vzduch. Karna prorazil nepřátelské řady a střetl se s Judyštyrou. Když před sebou Judištera uviděl Karnu, zvolal: O Karno, synu vozataje. Slyš má slova. Ve své píše a nadutosti neustále vyzýváš Ardžunu a pošetile se považuješ za jemu rovného. Nyní tvou píchu rozdrtím. Stůj a bojuj se mnou. Ukaž svoji odvahu a nenávist k pánovcům. Tvoji touhu poboji brzy zničím. Karna neodpověděl a okamžitě vystřelil mnoho šípů, které Judištěrovi probodli hruď. Judištěra, rozuřený karnovým pohrdáním jeho osobou, uchopil dlouhý zlatý šíp, schopný rozpoltit horu. Obdařil jej mantrami a vystřelil z naplno nataženého luku. Šíp probodl karnův bok. Karna padl na kolena a omdlel. Kurovci při pohledu na karnův stave vykřikli. Ale Karna po chvíli vstal a upřeně se na Judištěru zahleděl. Tižce dýchaje vystřelil v jediném sledu šípy, které pándovského krále zcela zahalili. Zabil dva bojovníky, kteří chránili kola Judišterova kočáru a zasáhl jeho vozataje dvanácti šípy. Judištyra útok statečně odrazil a zastavil Karnovi šípy svými vlastními. Karna se zasmál a vystupňoval útok salvami ozubených šípů. Obklíčili ho četní pádovští bojovníci, aby judyštyru chránili. Zaplavili karnu šípy šipkami a oštěpy. On však vyvolal nebeskou střelu, která zaplnila oblohu planoucími šípy. Karna se zbavil útočníků a zaměřil svůj útok na judyštyru. Se smrtící přesností připravil pádova syna od drahokami posázené brnění, již spadlo z jeho těla jako z oblohy padající mrak zkrášlený bleskem. Judištera po svém protivníkovi mrštil obrovskou železnou šipkou, ale Karna je rozsekal na kusy dříve, než k němu mohla doletět. Poté Judištera vrhl čtyři ozubené oštipy, které probodly Karnovo brnění, až mu z těla vytryskla krev. Karna oštěpy odhodil a napadl Judištyru nesčetnými šípy. Judištyra, zbavený brnění a vozataje, nedokázal útoku odolat. Seskočil z kočáru a uprchl z boje. Karna ho pronásledoval a posměšně na něho volal. Ve které rodině se snarodil o hrdinu? Zdá se, že neznáš povinnosti k šatry. Myslím, že se lépe hodíš pro život bráhmany v lese. O synu kunti, příště se vyhni boji s mocnými bojovníky a nepoužívej ostrá slova. Jdi se věnovat askezi. Pokořený a rozněvaný judištera utíkal k držtadumnově kočáru a naskočil na něj. Jelikož nevěděl o Karnově slibu daném Kuntý, nechápal, proč byl ušetřen. Dryšťa Dumna ho odvezl do bezpečí uprostřed pádovských jednotek a Karnu napadli další bojovníci. Býma byl svědkem porážky a pokoření svého staršího bratra. Zachvátila ho neovladatelná zuřivost a rozehnal se s bojovým pokřikem ke Karnovi. Bojovníky, kteří mu vstoupili do cesty, okamžitě rozsekal na kusy svými šípy a rozbil napadrť vířícím kijem. Šália ho viděl blížit se a řekl. Zde přichází druhý pádův syn a neovladatelně zuří. V tak strašlivé podobě jsem ho ještě neviděl. Vypadá to, že zničí tři světy se všemi jejich pohyblivými i nehybnými bytostmi. Karna se usmál. Bez váhání ho zabij a tak přilákám Arjunu k našemu poslednímu a rozhodujícímu souboji. Karna vypustil z zhluk zahnutých šípů z hroty ostrými jako břitva, které se vyznačovaly křivolakým letem. Některé se odrazily od býmova brnění, ale jinému probodly ramena a paže. Soptící pánův syn však necítil nic. Odpověděl strašlivými šípy, vystřelenými z naplno nataženého luku. Karna, otřesený silou bímových šípů, vypustil šíp se širokým ostřím, který přetěl soupeřův luk. Bíma však okamžitě uchopil jiný a opět na karnu zautočil. Karna zasáhl bímu z ty šípy, jako když lovec v lese zasáhne pišného a rozuřeného slona. Z živostí smyslů zbavený býma vzal jediný dlouhý šíp podobný oštěpu a vystřelil ho z luku. Zasáhl karnu jako hromoklín, který udeřil do hory. Omráčený karna usedl na plošinu kočáru. Jakmile já viděl, v jakém je karna stavu, Rychle ho odvezl z boje, vědom si svých povinností vozataje. Duryodana se začal o karnu bát a nařídil svým bratrům, ať mu pomohou. Princové zautočili na bímu, jako hejno můr letících k ohni. Přes dvacet jich obklopilo bímu s podporou velkého počtu bojovníků na kočárech a zasypali pádovasy na šípy, šipkami, oštěpy a těžký myky. Býma se při pohledu na ritaráštrovy syny kolem sebe usmál, a začal je jednoho po druhém zabíjet. Některým srazil hlavu šípy s půlměsícovým ostřím, a dalším proboril životně důležité orgány dlouhými šípy. V několika minutách zabil dvanáct princů a zařval tak, až korovce vyděsil. Pustošící pádův syn, podobný samotnému Jamarážovi a odolávající zbraním, se řídil po bojišti a střílel šípy do všech strán. Dritarážtrovi přeživší synové strachem prchly. Býma bez milosti pobyl jejich vojáky. Proháněl se mezi kurovskými bojovníky a kde se objevil, tam kolem sebe šířil smrt a skázu. Karna přišel k sobě, vrhl se znovu do bitvy a zautočil na býmu nesčetnými šípy. Rozpoutal se mezi nimi další lítý boj a oba zároveň pokračovali v zavíjení vojáků nepřátelské strany. Daleko od nich vlál Arjuna velký prapor. Obklopovali ho tisíce kurovských vojáků. Arjuna z Krišnů Mezi nimi vypadaly jako slunce a měsíc za hustými mraky. Drnčení Gándívy a hanománů vřev společně vytvářeli tak děsivý zvuk, že ochromoval kurovské koně. Nespočtem planoucích šípů napadení kurovští bojovníci se hnali směrem k Arjunovi, jako muži blížící se vstříc bouři. Stá tisíce jich padly, ale nadále se k Ardžinovi blížili s vysoko pozdvíženými meči a kiji. Začali šplhat na jeho kočár a uštědřovat Ardžinovi i Kryšnovi mohutné rány. Aržuny se zmocnili desítky bojovníků, ale se třásli je a svojí šavlí z ocele jim rány vracel. Schodil kurovce ze svého kočáru, vzal zlatý šíp posetý drahokami a vyvolal nebeskou zbraň nágů. Kurovci náhle zjistili, že mají svázané nohy a nemohou se ani pohnout. Velcí hadi, které nebeská střela stvořila, je pevně drželi, přestože se snažili vyprostit. Arjuna bez milosti pobíjel svoje znehybněné nepřátele, tak jako Indra kdysi zničil démony zbraní Vajura. Když sušarma viděl svoje vojáky spoutané, vyvolal zbraň Suparna. Na jednou ze z oblohy snesli tisíce supů a pohltili hady, kteří svírali bojovníky. Když se supy s roztaženými spáry vrhli na hady, rychle se odplazili pryč. Kurovci zbavení pout opět napadli Arjunu plnou silou. Pádův syn odolal jejich útoku a vyvolal aindrástru. Bojištěm se přehnali veli planoucí šípů. Těžce soužení kurovci vykřikli a v řadách padali k zemi, jak se do něj zapodávali hořící šípy. Když Arjuna viděl, že jsou jeho nepřátelé poraženi na hlavu a prchají, řekl. Zdá se, že tato armáda je přemožena, o oh mádhavo. Utíkají jako jeleni při zahlédnutí lva. Je nepochybně na čase, abych se střetl se s synem. Vidím jeho prapor, jak se rychle pohybuje v judištyrově divizi. Nechme tyto bojovníky být a ty, o oh Govindo, mě zavez k tomu mocnému hrdinovi. Bez okolků ukončím jeho životní dráhu bojovníka. Budiš, Krišna povídl koně a kočár vyrazil ke Karnovi, který se nacházel tři kilometry daleko. Arjunavi se postavilo do cesty mnoho mocných kurovců, aby mu zabránili v postupu, smetl je však svými zbraněmi tvrdě stranou. Páduv syn se neochvějně blížil ke Karnovi, a cestou kosil bezpočet bojovníků na kočárech, jezdců a slonů. Arčnovi brzy padlo za oběť 25 tisíc bojovníků. Když se probíjel bojištěm, zatlačil vzad a rozdrtil divoké barbarské armády Kambodžů, Javanů a Šaků. Dalších 20 tisíc z nich rozsekali na kusy jeho šípy. Karna se odpoutal od býmy a zabíjel pádovské jednotky, tak jako Arjuna Kurovce. Jeho šípy kosily nepřátelé po tisících, jako by byly napuštěné jedem. Podporovali ho ostatní kurovští hrdinové a čtili na pádovce šípy. A tím nespočtem šípů opláceli. Bojiště skýtalo příšerný pohled na háldy z netvořených těl. Z krků bezhlavých těl, již pobíhala kolem, tryskala krev na useknuté hlavy ležící na zemi s vytřeštěnýma očima a zaťatými zuby. Bojovníci do sebe nemilosrdně sekali a klouzali a padali do krví nasáklého bahna. Karna znovu napadl Judištyru. Když to viděli oba synové mádrí, vyzvali ho a okamžitě ho zahalili svými šípy. Kárna se pousmál a nebojácně bojoval proti třem pánovcům najednou. Rozstřel na kulův i sahadevův hluk a zasáhl Judyštyru do hrudi s hlukem mocných šípů, kterého zbavili vědomí. Dalšími dvanácti šípy zabil na kulovi koně a vozataje. Vystavil na kulu i sádévu, nekonečnému proudu šípů a tak je přivedl do úzkých. Šalia viděl, v jaké jsou jeho synovci situaci a řekl. Proč ztrácíš čas? Teď, když se stolik chvástal svojí odvahou, máš bojovat s Arjunou. Zdá se, že se mu chceš vyhnout. Nevidíš ho, jak se k tobě blíží? Sily mocný, zaměř svoje zbraně na něho. A nezdržuj se to s jinými. Karna pohlédl přes pole a nedaleko spatřil Arjunu v kočár. Viděl také pímu bojujícího s Durjodanou. Druhý syn Kuntý, Kurovského prince, přemohl a přivedl ho tak do tísnivé situace. Karna si opět vzpomněl na slibdaný Kuntý a uvědomil si, že nemůže zabít žádného jiného pánovce, kromě Ardžuny. Vyrazil tedy na pomoc Duryodanovi. Svému králi zároveň přispěchali na pomoc Ašvatáma, Kripa a Kritavarma. Býma, podporovaný Drišta a Sáďakym, napadl kurovské hrdiny šípy podobnými ocelovým oštěpům. Judištěra, postižený karnovým útokem, Opustil bojiště pod ochranou dvojčat a zahanbeně odjel do tábora. Nebyl schopen pokračovat v boji. Měl roztříštěné brnění a tělo mu pokrývaly četné rány. Zatímco ho ošetřovali zkušení lékaři, řekl dvojčatům, aby se vrátila do boje. Když tak rychle učinila, zastihla karnu, jak právě vypouští zbraň Bhargava. Tato nebeská zbraň způsobila, že z jeho luku v proudech vyletovaly tisíce šípů s opeřením z volavek a pávů, které kosily pádovské bojovníky. Kromě husté stěny šípů nebylo na bojišti vidět nic jiného. Po tak lítém útoku spustili pádovští vojáci pokřik a dali se na zděšený útěk. Opakovaně se modlili k Arjunavi a Krišnovi, aby je zachránili. Když Arjuna zaslechl úpěnlivý křik svých vojáků, řekl. Pohleď na mocnou zbraň Bárgava, Okéšavo. Nikdo jí v bitvě neodolá. Podívej se na Vozatajova syna, podobného samotné smrti, Jeho činy budí hrůzu. Nastal čas našeho konečného střetnutí. Smrt nebo vítězství. To je teď pro nás pro oba jediná možnost. Krišna s kočárem uhnul Karnovu krupobití šípů a odpověděl. Judyš teda opustil pole s těžkými zraněními. Domnívám se, že bys ho měl nejprve navštívit a ujistit se, že je vše v pořádku. Pak zabij Karnu. Krišna podotkl že během jejich návštěvy Judištyry se Karna unaví bojem s jinými. Také chtěl Judištyru uklidnit, protože věděl, že si poté, co viděl Karnou způsobenou spoušť, bude dělat starosti. Arjuna s Krišnovým návrhem souhlasil. Přijel k Býmovi a požádal ho, ať v jeho nepřítomnosti ochraňuje. Býma odpověděl. Jeď i hned navštívit krále. Nevím, jestli přežije. O nás se neboj. Zastavím všechny sůtovy zbraně. Až se vrátíš, můžeš ho snadno zabít. Arjuna bratrovi poděkoval a rychle vyjel k judištirovu stanu. Když ho nalezl v pořádku odpočívat, ulevilo se mu a sklonil se k jeho nohám. Když vstal, Judištěra, který si myslel, že Karna je už po smrti, řekl. Jsem opravdu rád, že tě vidím, o Arjuna. Také mě těší vidět Kéšavu.